11. fejezet Napfia, hold gyermeke Korán kelt, jóval korábban, mint szokott. Beköszöntött az újlaki csáki mennyegző első napja. A nap, amikorra a vendégek java részének érkezését várták. A nap, amikor kezdetét veszi a lovagi torna. Jankó első útja a várkápolnába vezetett. Zrednait már ott találta, mély áhitatban. Maga nem volt nagy híva a szakadatlan imádkozásnak, de ezen a hajnalon fontosnak érezte, hogy legalább megpróbálja mindenható kegyelmét kérni az előtte álló megpróbáltatásokhoz. Semmi másra nem tudott már gondolni, mint arra a pillanatra, amikor kiveti majd nyergéből a tarkőköt. Az utóbbi napok, hetek, zavaros eseményei után ez a tett hozza majd helyre lelkének nyugalmát, azon felül ez a tett lesz hivatva a nemes nagyurak figyelmét felhívni magára. Mindent egy lapra tett fel. Tudta, hogy képes rá. Minden ideg figyelt, leste a fortélyokat, amelyek a bajvíváshoz szükségeltettek. Egy számára ismeretlen harcmodort kellett elsajátítania, nem először és nem utószor életében. A bosszú vágy és a bizonyítási akarat azonban mindennél erősebbnek bizonyult, s most már készen állt a végső megmérettetésre. Amikor végzett az imával, Zrednai feszülten rávillantotta a tekintetét. Szerencsétlen, gondolta Jankó, ha nem is volt a legügyetlenebb az apródok, lovagi tudományok tanulására érkezett ifjú familiárisok között, az mégis csodaszámba menne, ha egyetlen ellenfelét is legyőzné. Jankó kisietett legényeihez a cselédek szállására. Velük akarta tölteni a délelőttöt, lehetőleg minél távolabb a várnyusgésétől. Nem volt kíváncsi az érkező vendégekre, semmire, ami elvonhatta figyelmét a közelgő tornáról. Felébresztette hát a hunyadi legényeket, s néhány perccel később már nagyokat rikkantva, mámoros kedvel száguldottak a környező mezők felé. Féktelenül nyargaláztak erdőn, mezőn, amikor egy sűrű tölgyest megkerülve váratlanul elébük lobbant a lángoló paraszt kunyhó, s a nyomorúságos falu, értetlenül rántották vissza lovaikat. Sűrű, füst és orcsavaró bűz csapott az arcukba, a nevetés egy csapásra leolvadt vonásaikról. Jankó körbe pillantott. – Ellenség jár erre! Török fosztogatók, erdei haramiák! – Elcsöndesülve léptettek a legszélső kaibáig, ami előtt őszhajú jobbágy állott görnyetten, s mezítelen kis unokáját magához szorítva bámulta az éhesen harapózó lángokat. A tűz elemésztette már a házikó szalma fedelét, s most a sárból tapasztott falakat nyaldosta belülről, kívülről. Jankó lassan megkerülte a jobbágyot, hogy szemügyre vehesse. Amit látott, soha többé nem felette. Nem volt vén a paraszt, de matuzsálem ezers, ezer ránca szántotta arcát. A kemény telek és a fullasztó nyarakvéste ráncokon most férfi könycseppek vándoroltak az őszbajusz felé. Hosszú, fonatból bomlott haja a homlokába hullott, sovány, csontos arcán a világ minden fájdalma tükröződött. Nem nézett fel, nem látott az senkit és semmit, csak a kunyhót és az elszállt éveket, évtizedeket. Janku elhülve bámulta. A fiúgyermek kirezkedve kapaszkodott az öregbe, most szűkölve követte tekintetével a köröttük léptető lovasokat. Ne félj, nem bántalak. Jankó lehuppant nyergéből, és lassan, előre tartott kézzel hozzájuk lépett. Ki tette ezt? kérdezte halkan. Az öreg lélekben már messze járt, savószín, összeszűkült szemével nem ezt a világot látta maga előtt. – Mondd, fiam! – térdepelt le a vacogó kölyök mellé Jankó. – kitette ezt? – Az uraság katonái – hebegte a gyermek. – Ránk a házat, mert… – Mert… – Tőlem ne félj! – Mondjad bátran! – Ránk mert a mennyegzőre nem szolgáltattunk be minden. – Találtak egy kolombúzát a veremben. – Büntettek azért. – Nagyanyú… – Bennégett. – Beteg volt, járni sem tudott. Hunyadi felemelkedett. Szégyelte magát. Minden gondja, minden szánalmas gondolata semmi ahhoz, amit e pór érez most. Szédelegve lépett vissza a lovához. Amikor nyerekbe kapott, a kaiba sisteregve, lomhán összeomlott a lángok falgája alatt. Hunyadit, mintha pofon csapták volna. Szót sem szólt legényeihez, úgy vágtatott tovább. Utol érték. Csak déltájt érkeztek vissza lehangoltan, fáradtan. A városban és a várban már óriási volt a tolongás, elakadt szekerek, idegesen üvöltöző szolgák, lángás lovasok forgolódtak mindenfelé. Német és magyar, szláv és olászítkok repdestek a levegőben, az érkezőket és a bosszús helybelieket fullasztó porfelhő terítette be. A vár alatti mezőn egyre több sátor arkálott, s a viadal helyszínét is feldíszítették, míg Jankó távol járt a legényeivel. A várfalon, a tornához ácsolt emelvényen, az oldalsó tribünön zászlók soraló lobogott az újlakiak, a szövetséges nemzetségek és persze a magyar nemzet színeivel és címereivel. Szép nap lesz ez a mai. Emlékezetes nap. Még be sem léptek a várkapun, amikor az apródok megrohanták a hírrel. A házura rögvest látni kívánja. Nem kapkodta el a találkozót. Kényelmesen megfürdött és felöltötte azt az elegáns öltözetet, amelyet Alikna asszony készítetett számára. Tetszett neki a ruha, többnek, erősebbnek érezte benne magát, mint eddig volt. Alkalmasnak arra, hogy feljebb lépjen a mai győzelmével, sokkal magasabbra. Feljebb kellett lépnie, hogy változtasson a dolgok menetén. Jókedvűen kereste az öreg újlakit. Oda Odakünt találta a várudvaron. Házigazdaként az öreg reggel óta mást sem tett, mint egymás után fogadta az érkező vendégeket, akik lóháton, társzekereken, fogatokon jöttek a szélrózsa minden irányából. No végre, derült fel új képe, amikor rélegzett vételnyi szünethez jutott. Jó, hogy látlak, Hunyadi. Ki tudja, mikor tudunk legközelebb szót váltani? Jankó tudom meghajolt. Hallom, fiam, sokat tanultál az elmúlt hetekben. Jó, nagyon jó. Kíváncsian várom, megállod-e a helyed a mai viadalon. Ha szerencsével jársz, ő fensége akár még ma lovaggá üthet. Tudom, kedvel téged. Mellette ülsz majd az esti lakománál. Jankó óvatosan biccentett, sejtette, mi következik majd. De ezúttal tévedett, az öreg még csak nem is célzott a tarkölyök bújtogató szavaira. Csak figyelmeztetni akartalak. Fogta halkabra az öreg újlaki. Vigyázz, Vlad herceggel! Pusztán azért jött ide, mert hírét vette, hogy te itt vagy. Én nem tudom, mi dolgotok egymással, de nem akarok semmi bonyodalmat a fiam mennyegzőjén. Megértetted-e? Sejtelmem sincs, mit akar tőlem, uram. Hát csak vigyázz vele! Vlad fontos szövetségesünk, és nem akarom ellenségemmé tenni. Nekem nincsen dolgom vele, uram. Jankó azt már elharapta, hogy nem kell botránytól tartania, mert eszébe villant, hogy bizony lesz itt botrány nem is kicsi. Estére mindenki az ő nevét zengi újlakon, és reng a röhögéstől, ha a megalázott Miklósra gondol majd. Ha az ifjú újlakinak szerencséje lesz, másnap a saját lábán vezetheti oltár elé borbálát. Ha viszont nem lesz szerencséje... Jól van, örülök, hogy megértettük egymást, fiam. Az öreg újlaki barátságosan megveregette Jankó vállát. De most már marad itt. A futár szerint nem sokára érkezik őfensége kísérete. Mellettem legyél, mikor átlépi a várkapuját. Hunyadi engedelmesen bólintott. Perceken belül kisebb sereg csatlakozott hozzájuk. Felsorakozott a teljes újlaki pereputj, és a már megérkezett vendégek javarésze is lesietett, hogy legdíszesebb öltözetében fogadja a magyarok királyát. Jankó igyekezett a háttérbe húzódni, de az öreg nem hagyta. Oda állította a fia mellé. Miklós Hermelin Prémmel szeged Bíbor cseveget köntöst viselt. Az alatt kék sejem mentét párduc háttal prémezve, ezüst gombokkal és törökös szatyán sarut. Kézen fogva vezette borbálát, akinek szépsége e pillanatban mindent és mindenkit elhomályosított. Jankónak a lélegzete is elakadt, amikor megpillantotta. Ha nem tudta volna, kivel van dolga, akár meg is esküszik rá, hogy a szűziesség példaképe lépdel a várudvaron hófehér, apró égkövekkel telehintett ruhában, francia csípke gallérban. Borbál a vörös hajzuhatagát avatott kezek két oldalt tornyokba rendezték. Reá fátyolt illesztettek, amit két oldalt gimple, jegyzet, teveszőr, szorított le. Az arany szemecskékből fűzött ászallagot brokáttal kapcsolták a homlokkötőhöz. A vendégek meghajoltak a királynéi jelenség előtt, s még Jankó is ösztönösen utánozta a mozdulatukat. Aztán elvigyorodott magában, több ruhában még nem látta az arát, de kevesebben már nem egyszer. Borbála kedvesen mosolygott, és úgy nézett vőlegényére, mintha újlaki Miklós a hajadonok megtestesült álma lenne. Aranyfül karikája csillogott az őszínapsütésben, arca kipirult a férfi vendégekkel, szomszéd birtokos legényekkel megivott eddigi áldomásoktól. Azt se derítette különösen jó kedvre, hogy a csákiak megizenték, csak néhány alacsonyabb rangú családtagjuk vesz részt a várva várt mennyegzőn. Ám de sem Miklós úr, az erdélyi vajda, se László úr, az unoka öcse, az eljövendő erdélyi vajda, se Ferenc úr, a székelyek ispánja, se László úr, a váradi kanonok, se Mihály úr, a bihari ispán nem teszi tiszteletét köszönhetően annak az elmérgesedett vitának, ami az új lakiakkal kitört hozományügyben. Borbála atya István úr a halála előtt szép summát hagyott unoka öcseire, de azok, úgy látszik, nem jó szívvel váltak volna meg e hozomány tekintélyesebb részéről elkurvult unokahugok kedvéért. – No, olá, Janko, hát itt vagy! – viccentett elégedetten hunyadi felé Miklós, amikor mennyasszonyával csatlakoztak a fogadókhoz a várkapu előtt. – Ha valaki nem ismerne téged, azt is hihetné, hogy ebben az anyám készítette öltözetben született lovag vagy. Tartogasd az erődet, ha viad arra Miklós, mosolygott Jankó. Ha csak meg nem gondoltad magad, de az mégiscsak nagy szégyen lenne, ha meghátrálnál a saját esküvődön. Eszem ágában sincs meghátrálni. Mindenkinek meg kell tanulnia, hol a helye. És azt is, mivel tartozik azoknak, akik felemelték. Ugye nem felejtetted el, amit beszéltünk minap? Nagy baj lenne, ha elfelejtetted volna, ugye tudod? Estére majd kiderül, felelte alig hallhatóan Jankó. Nem sokára királyi lovasok bukkantak fel a dombok mögül. Nyomukban a messzeségben ott kanyargott Zsigmond ünnepi menete. Hatalmas szekereks vagy 200 könnyű páncélos lándzsás lovas felett szállt a porfelhő a Vukovári országúton. A fenség személyi titkárai és a királyi testőrség hadnagyai értek először a fogadók csapatához. Rövid egyeztetés után Zsigmond fogata is odazörgött, minden oldalról lovasoktól védve. A sok sejem, damaszt, mente, a drága francia csipkék, a kordobai csizmák egyformán beszürkültek a fullasztó portól, midőn Zsigmond elgémberedve kikászálódott a fogadból. Néhány éve még lóháton érkezett volna kihúzott derékkal, de az utóbbi évek s különösképp a galambóci fiaskó alaposan megtörték a tartását. Ahogy kiegyenesedett és udvariasan intett a felsorakozott uraknak, a várfokán megszólaltak a harsonák. A királyi fogadáshoz dukáló fanfár visszhangjai még el sem haltak, amikor az öreg újlaki térdre ereszkedett zsigmond előtt. Királyi fenség, alázatos szolgát köszönt téged! A király felsegítette az öreget, és megölelte, két oldalt arcon csókolta. Fáradt vagyok, újlaki, ha lehet, siessünk a bemutatással. A házigazda engedelmesen végig kísérte a királyt a vendégek sorfala előtt. Amikor Borbálához ért, Zsigmond szeme felcsillant, de semmi jelét nem mutatta annak, hogy bárhonnan is ismerni a lányt. Tovább lépett, és barátságosan az ifja Bújla kivállára tette a kezét. Boldog vagyok, barátom, hogy jelen lehetek ezen a jeles eseményen. És már lépett is tovább. Borbála sápadtan merett Miklósra. Ennél azért mind a ketten többre számítottak hanem a király most Jankóhoz ért, és mielőtt az öreg újlaki bemutathatta volna, széles mosoly terült szét az arcán. – Drága fiam! – hevesen átölelte hunyadit, mint valami rég nem látott szeretet rokont. – Remélem bűnbánatot nyertél azért a szerencsétlenségért, és javadra vált mindaz, amit a nemes házban tanultál. Jankó elvörösödött. A jelenlévők mindegyike a félkarját adta volna ehhez hasonló uralkodói köszöntésért, Őt azonban szégyen töltötte el semmi más. Drága fiam, micsoda megaláztatás! Meg sem tudott szólalni, zavarában csak fejet hajtott. Zsigmond még mindig két karját szorongatta, és úgy vizsgálgatta az arcát, mintha keresne valamit vonásain, valami rég elvesztett emléket. Ez a fiú különösen kedves a mi szívünknek, vetette oda az öreg újlakinak. Jól emlékszünk, amikor dacos kisgyermekként elénk vezette jó anyja. Ha láttad volna újlaki, micsoda dac parázslott azokban a szemekben. bár csak nekem! Zsigmond elharapta a mondat végét, és egy pillanatra, mintha a tekintete is elhomályosult volna. Jankó megemberelte magát, és viszonozta végre a fürkésző tekintetet. Zsigmond sokat öregedett, de a szaporodó szarkalábak, a megereszkedő toka és a táskásodó szemaljak ellenére is ugyanaz a megnyerő, átszellemült tekintetű férfi ember volt, mint valaha. Félfejjel magasodott hunyadi fölé, az arca sokkal vékonyabb, orra keskenyebb, ajkai finomabbak voltak. Aki ekkor együtt látta őket, nem sok rokonbonást találhatott bennük. A csigákban várra omló veres keretezte uralkodói arc, melyet zöldeskék, hunyorgó szemek lágyítottak, és a kun varkocsú, hollófekete haj keretezte széles, napbarnította arc, melyet a kissé ferdevágású, gyémánt fekete szemek uraltak. Két világrész nézett egymás szemébe ebben a pillanatban. Megizentem, hogy a lakoma alatt mellettem ülsz majd, mondta halkan a király. Beszédem van veled hunyadi János, ahogy kívánja fenség. Zsigmond tovább lépett, de szemmel láthatóan nem érdekelte a többi vendég. Annélkül, hogy mással parolázott vagy bárkivel szóba elegyedett volna, besietett a várkapun. Testőrei és a nyomában lihegő titkárok valósággal félrelőgdösték a felháborodott nemeseket. No is hát, te kis kedvenc, sziszegte Miklós, amikor a tömeg beözönlött a király után a váróbanra. Még meggondolhatod magad, a szégyent, amit Zsigmond a családodra hozott, csak egy módon moshatod le. Azzal karján a sápad borbálával kimért léptekkel visszasétált a várba. Janko szinte egyedül maradt a kapu előtt. A királyi szekerek, a testőrök és a kíséret lovasai sorra elzögyölődtek mellette és pillantásra sem méltatták a porral telehintett magába roskadó daliát. Egy díszesebb fogat azonban mégis megállott mellette, éppen mikor lehajtott fejjel bandukolt a várudvaron szállása felé. Cifra, német díszruhát viselő férfi lépett le róla, karján egy feltűnően fiatal, piros arcú lányt vezetve. Jankú nem hitt a szemének. – Katalin! – a lány hirtelen felragyogott, és legszívesebben kitépte volna magát a sápatag, rődhajú német kezéből. – Magyar Jankó! – Ó, hát ő az! – recsent a német, idegenes magyar kiejtéssel. – A híres hollós vitéz! Pökhendi tekintettel végigmérte hunyadit, arca ifjúkora ellenére már is ráncos volt, szürke szemeinek nyílásán úgy tekintgetett körbe, mintha minden, de minden alávaló volna itt az ő jelenlétéhez. Mutasd be neki, kedvesem! Jankó nem törődött vele. Magához akarta ölelni a lányt. De a rőthajú gróf katonái már is idegesen felé csörrentek. Magyar Jankó, suttogta a lány, de jó, hogy látlak. Hát, rép fiú, mit képzelsz? Ki ez? sziszegte Jankó. A vőlegényem sütötte le a szemét Katalin. Cillei Ulrich gróf. Hunyadi elsápadt. Brankovics katalina a szerb despota lánya, édes testvére Marának, hozzámegy ehhez a csúszómászóhoz. Hogyan lehetséges ez? Mintha csak gondolataiban olvasott volna, Katalin megragadta Jankó kezét, és halkan ráculsuttogta, hogy szillei ne érthesse. Apám akarta így, Jankó, hisz ismered, hisz tudod. Értem én, bólintott szomorúan Jankó. Mindent értek. Jól vagy azért, kicsi Katalinom. Maráról van-e híred? Hallottál felőle mióta? Elég ebből, lökte félre Jankó kezét cílei. Fáradtak vagyunk, fiú! Fére az útból! Azzal megragadta a lány karját, és maga után rángatta a lépcső felé. Jankó úgy állt ott, leforrázva, mintha karót nyelt volna. El sem tudta képzelni, mit tartogat még ez a nap számára. Összeszorította fogát. Harcolni akart. Kezdte sajnálni új lakit, amiért ma délután kopjája elé kerül majd. Az öreg új bevezette Zsigmondot az előkészített tágas szobába. Sajátja volt a helyiség, a vár legkényelmesebb lakhelye, virágokkal telehintve, új, vastag szőnyegekkel és díszes kárpitokkal kiegészítve. Zsigmond fáradtnak tűnt, s ahogy megpillantotta a szoba közepére állított Dézsát, közölte, hogy még a déli lakoma előtt fürödni akarna. Az öreg újra ki tapsolt egyet, mire három leány lépett be a szomszédos kamrából. Mindhárman áttetsző köntöst viseltek, mely nem takart sokat. Remélem fenséged meg lesz elégedve, mosolygott sokat mondón az öreg. Magam válogattam őket, remélem jól emlékszem még fenséged ízlésére. Zsigmond nyögve magához intette a leányokat. Teltkeblű, széles csípejű teremtések voltak, de szégyellősek és riadtak. Rá sem mertek pillantani a királyi fenségre. Három, újlaki. Szentséges Isten, azok az idők már elmúltak. És gurgulázva nevetett, ám a szemében csillogó pajkos fény egyértelműen jelezte, hogy nagyon is elégedett a választékkal. Engedelmével fenség most magára hagyom hajolt szinte a földig az öreg. Frissüljön csak felnyugodtan, pihenjen, de ne feledje, ebéd után pompás viadalt rendezünk a vármezőn. Zsigmond szeme felcsillant. Hunyadi is sorompóba lép? Mi sem természetesebb fenség. Minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy maradéktalanul elsajátítson mindent, amit egy lovagnak tudnia kell. Helyes, helyes. Nagy reményeket fűzök ehhez a fiúhoz újlaki. Nagy reményeket. Az öreg diszkréten kihátrált és intett a testőröknek, hogy senki ne zavarja a királyt. Míg a lakoma folyt a lovakteremben, a viadal résztvevői készülődni kezdtek a tornához. Jankót és Zrednait a torna helyszínén egy jókora közös sátor mellett töltöztették a hunyadi legények. A vért, amit viseltek, részben a sajátjuk volt, részben azokból a darabokból állt, amit az újlaki familiáris apródok kölcsönöztek nekik. Nozrednai! – Készen áll, Lassze. a deák nem válaszolt. – Szavad vette a fész. – Azt hiszem – kezdte remegő hangon zrednai – hogy nagy hiba volt erőltetni ezt a vitézesdit. Minden porcikám remeg. A hunyadi legények alig tudták elfolytani röhögésüket, de Jankó sziszenésére nyomban elhallgattak, s onnantól csak a kezük járt serényen. Jankóra és Zrednaira saját ingük fölé vastag alsó ruhát húztak, arra könnyű bőrzekét. Térdüket és könyöküket méretre vágott filc csíkokkal tekerték körbe. Alsó testükre párnázott bőrnadrágot kötöttek, nemi szervük elég külön, ecérre készült, keményített fémvédőt. Következett a nehéz vasnadrág, ami bőrre varrott, egymást fedő vasgyűrűkből állt. Innen már a legények segítsége nélkül bajosan öltözhettek volna tovább. Derekukra felcsatolták a keskeny alsóövet, nehogy a fémnadrág lecsúszson egy alkalmatlan pillanatban. Felkötözték térdükre a vaskosarat és a sípcsontott védő fémlemezeket és a tölcsér alakú térdvédő szárnyat. A kipárnázott, vattázott kabádban már úgy festettek, mint a degezretömött tömött óriások, ami nem csoda, hisz a kabádba körös-körül vaspántokat vartak. A vállukat kipárnázott bőrvédő akarta, a nyakuk köré meg széles kendőt tekertek. A térdigérő páncéling alatt még Jankó is megrodjant kisé, zrednainak pedig meg kellett kapaszkodnia, nehogy összeessék. Nincsen olyan ember, aki ne aggódna az összecsapás előtt. Próbálta a deákot vigasztalni Jankó, de zrednai halott sámpa tarcát látva a további próbálkozással amúgy is sokkal eredményesebb módot talált barátja lelkének megerősítésére. Erzsébeted? Ott lesz ő is? Ott lesz, nyöszörgött zrednai, bár ne lenne, tám méltóbb mód őrizne meg legjobb emlékezetében, így viszont a dicstelen vesztes leszek szemében. Legalább az édesapja nem lát majd, szerencsére csak holnap este érkezik. Csak arra gondolj, te botor, hogy győzni fogsz. Ha így remegő térdekkel, reszkető szívvel állsz sorompóhoz, már le is győztek. Nem, való ez nekem. Dehogy nem, az anyád keservít. Legalább egy legényt üssél ki a nyerekből. S már is elmondhatod, hogy győztél. Azután elmélkedhetsz eleget, hogy milyen messze vannak azok a fránya csillagok. Zrednai nem felelt, csak magában szűkölt, miközben a legények gondosan felerősítették a vasing mer részére a védőlemezeket, kisi oldalt pedig a rózsát és a könyök védőlemezeket. A várra egymást is takaró szelvényes fémlapok kerültek. Hosszan bajlódtak a lánckesztyűvel, mivel Jankó kezét szorította, de mert nem akadt másik, valahogy mégis belegyömöszölte az ujjait. Fejükre kipárnázott sapkát húztak, arra kerek basinet került, csak arra a isak. Ennek már nem volt lemeze, hisz a középütt végigfutó fémpánt anélkül is kiválóan védte az orrot. A szemrés alatt tucatnyi kereszt alakú szellőző nyilláson jutottak levegőhöz. A sisakot láncok és bőrszíjak erősítették a vérthez és a lemezhez. Azt hiszem, el fogok ájulni, motyogott zrednai a sisak alól. Akkor magam csaplak agyon, ne kárálj már az istenedet, milyen férfi vagy te! Páncéljukra derékig felhasított, egyszerű gyapjú szövetköpenyt kanyarítottak. Jankó keserűen gondolt rá, hogy újlaki köpenye bizonyára hermelines szegélyű bíborpalást lesz, de nekik csak ilyen jutott. Nem az számít, majd csak az számít, kiterül ki a homokon. Egy darabig vesződtek a szabaton felcibálásával is, mert akár a kesztyű, az acélcsizma is szorította Jankót. Erre erősítették a közönséges acél sarkantyúkat. Most, hogy készen álltak, is alig tudtak. A hunyadi legények nem kis derültséggel toszogatták őket a sátor elé. Nem számítottak rá, mi fogadja őket odakün. Rá sem ismertek a vár melletti mezőre. Amerre a szem ellátott, mindent a környékbeli bámészkodók népesítettek be. A sorompókkal elkerített küzdőtér körül ezrek és ezrek tolongtak. Jankó bizonyos volt benne, hogy újlag minden minden épkézláblakója itt van, mint ahogy a környékről is eljött mindenki, aki csak tudott. Ragyogó, szép idő volt. Vidáman csattogtak a színes zászlók, a levegőben sült pecsenye illata terjengett. Jankó a szemrésen át a várakozó lovagokra és apródokra pillantott. A többiek már készen álltak az első összecsapásra, s gyanakodva méregették egymást. – No, zrednai, innen már nincs visszaút! – kuncogott a sisak alatt Jankó, de rögtön meg is bánta, mert a deáktól csak valami szánalmas nyőszörgésre tellett. – Ne szívd a melledre, hallod? Mindig az járjon a fejedben, amit mondtam neked – Szorosan tartsd a pajzsot, szilárda nem a lángsát. Ne remegjen a kezed. A vár falain és ablakaiban is számosan tolongtak, feszültség vibrált a levegőben, a bámészkodók jól tudták, hogy a vendégek nem sokára kivonulnak a várból, élükön a királlyal, s akkor végre kezdetét veszi a viadal. Vitézek! Harsant a Herold éles hangja a tribün elől. a lovakhoz! Jankó oldalba bögte zrednait. Gyere, testvér, ne félj, amíg engem látsz! A húsz tetőtől talpig páncélba bújt ifjú a sátor háta mögötti istáló elé cammagott. Az apródok ott vártak már rájuk a feldíszített, előkészített csataménekkel. Ágaskodó, aranykantáros, csótáros paripák rúg kapáltak idegesen, fújtatva, megzavarodva a tömeg bűzétől, az incsiklandó pecsenye illattól. Újlaki Miklós ott várta a társait aranyozott páncélban, Hermelin prémes bíborköpenyben, melyre apró csengettyűket vartak az arany Sisakjár mentén. Sisakjára hófehér tornyocskát erősítettek, az újlakiak címer alakját. A saját lovamat kapott Hunyadi, harsogta tompa hangon Miklós. Azt akarom, hogy utóbb ne panaszkodj, hogy egy rozog a gebe miatt veszítettél. Jankó elhűlve bámulta a Gerhard által elővezetett csodálatos állatot. A harcimént vasgyűrűkkel televart címeres takaró borította. Az alól kandikált ki a lóbört védő gyapjú takaró széle. A feszítő zabiát és a nyerget csillogó drágakövekkel díszítették. Maga a mén izmos, erős csontújószág volt, okos szeme Jankóra villant a lókoponyát védő safron acéllemezei közül. – Ez gyönyörű állat, Miklós! – suttogta Jankó megilletődötten, és egy pillanatra rosszul is érezte magát bosszú vágya miatt. Végtére is ez lovagi torna, s a lovag nagy lelkű, még ellenfeleivel szemben is. – Sok szerencsét! – nyújtotta vaskesztyűs kezét Miklós. Jankó hátra hőkölt, aztán oldalra sandított, s Rednait látta maga mellett, amint szegényes köpenyének szélét markolásza. Mit tehetett volna? – tétován kinyújtotta a kezét. Miklós férfiasan megrázta, aztán megölelte Jankót. Győzön a jobbik, kiáltotta, s dülöngélve megindult saját lova felé. Hunyadit a legényei felsegítették a csodálatos paripa nyergébe, aztán feladták neki a tornaláncsát és a pajzsot. Utóbbi erős, bivajbőr bevonatú fapajzs volt, szögezett fémabroncsokkal, vasveretekkel. Janko ügyesen a nyakába akasztotta, s balját bedugta a tartószíva. Egyik legénye egész éjjel a hunyadi hollót pingálta rá. Haddlásra a világ azt az armálist. Janko a sisak résén átszemügyre vette a tornaláncsát. Szerencséje volt, mert szívós kőrésből készült, még ha az újlakiak családi színeire festették is. A végén ezúttal nem csata csillogott, hanem rózsában végződő torna korona. A hegy alá erősített címeres zászlócska szintén a házigazda színeit idézte, de Jankó ezt egy cseppet sem bánta. Már csak néhány perc. Gondosan beillesztette a láncsa végét a hátára erősített támozba, aztán a pajzs vájatába. Legényei némi veszőtséggel felerősítették lánckesztjűje elé a tölcsérformájú fémlapot, ami a kezét védte az ellenfél láncsájától. Készen állt a viadarra. A herold ebben a pillanatban megfúvatta a kürtöket, pozánokat. Jankó összerezzent. Megkezdődött a bevonulás. A páncélba bújt lovasok egymás mögé sorolva indultak komótosan, megkerülték a tribünt, és bevonultak a homokkal felszólt térre. A sorompókon túl összegyűlt tömeg üdvrivalgásban tört ki. Jankó közvetlenül újlaki mögé állt, s már annyi ideje sem maradt, hogy bíztató szót vessen zrednainak. A várfalon egyfolytában rivaltak a harsonák. Valahol a sátrak közt eszetlenül püföltek egy harci dobot. Jankó erősen izzadt a súlyos vért alatt, alig néhány perce, hogy teljes díszben léptetett, de már is kapkodnia kellett levegő után. El sem tudta képzelni, milyen bőrben lehet most a deák. Az apródok a tribün vezették a lovasokat. Valahol elől a herold emelt hangon sorolni kezdte a felsorakozott vitézek neveit. Akit ismert, a tömeg megéljenezett. Jankó teste fenemód viszketett, de tudta, hogy néhány óráig mindent el kell viselnie. Nyújtogatta a nyakát inkább, hogy lássa, kik foglaltak helyet a dísztribűn karzatán. Ott volt persze Zsigmond szép, mélyzölt királyi palástban. Vékony aranyabroncsal a homlokán. Eleven szemmel fürkészte a felsorakozott lovagokat. Leste az ismerős címereket és az ismerős harcosokat. Mellette ott ült borbála. Lesütött szemmel még mindig a délelőtti megaláztatás hatása alatt. A király mintha észre sem vette volna. Aztán az öreg újlaki, meg persze, a Lichna asszony és néhányan az újlaki családtagjai közül. Jankó azon kapta magát, hogy tekintetével mást keres. Hol van Erzsébet? Azóta nem látta a lányt, mióta mezítelenül felcsempészte szegényes szobájukba. Vajon megemésztette már a nagy ilyettséget? Hol lehet? Ide-oda hajlongott a nyerekben, hát ha megtalálja a gyászruhás angyalt a tarka öltözékek forgatagában, de helyette csupán egy másik fekete alakot pillantott meg. Vlad herceg görnyetten, hosszú, földigérő és sötét köpenybe burkolózva suhant a dúsan faragott ülések mögött, s ahogy közelért Zsigmond trónusához, hirtelen megcsillantak az őrök bárgyai, amint összezártak előtte. Hunyadi gyanakodva figyelte, mi történik, de csak annyit látott, hogy a király hátrafordulva int, engedjék közelebb, havas elve száműzött fejedelmét. Nem messze Zsigmond kíséretétől a cilleiek pökhendi menete foglalt helyet. Egy törékeny, természetes tartású lány lépdelt Úrligróf mellett, megjelenésével kirít a kesehajú, ráncos képű németek közül. Katalin. Jankó szíve megdobbant, de mielőtt inthetett volna Mara húgának, újra felharsantak a fanfárok, és a sorompó végénél álló zászlós jelezte, hogy kivonulhatnak a lovagok. Jankó szentségelve követte az ifjú újlaki lovát vissza a tribűn mögé, a menedékbe, ahol már vártak rájuk, hogy lesegítsék őket nyergeikből. Miközben nyögve ezzel küszködtek a segédherold, vagy ahogy újabban nevezték, a marsal, folytott hangon sorolni kezdte az első összecsapás résztvevőinek nevét. Jankó fel sem figyelt rá, hogy zrednai nevét is mondják, csak akkor rezzent össze, mikor a deák elléptetett mellette, s fülét megütötte a sisakból tompán hallatszó jajszó. Jan intett a legényeknek, hogy igyekezzenek, emeljék már le a nyerekből. Néhány perc múlva a vitézek javarésze verejtékező homlokkal fújtatva rogyott az előkészített szalma bálákra. Néhányan, akik kíváncsiak voltak az első lándzsa oda ballagtak a vívóknak fenntartott oldalsó sorompóhoz, ahonnan jól láthatták a küzdőteret. Jankó izgatottan figyelte, hogyan vezetik fel Zrednai lovát a kiindulási vonalra. A deák pajzsára valahatán festettek valamiféle rajzolatot, de abból már nem sok látszott. A heroldok pingáltattak néhány órával elébrá két csillagot, s közéjük egy liliomot. Jankó szemügyre vette Zrednai ellenfelét is. Malonyai Péter volt az, egyike újlaki familiáris legényeinek, azok közül is az ügyesebbjének. Munyadi jól ismerte őt, meg a többit is. Az utóbbi hetekben inkább kiképzőként foglalkozott a legényekkel, és délutánonként beavatta őket a déli harcmezők fegyveres fogásaiba. Felszisszent. Szerencsétlen zrednai. Malonyai büszkén kihúzott derékkal léptetett a tribűnhöz, hogy a lándzsája hegyét kiszemelt hölgye felé nyújtsa. A tömeg izgatottan mormolt, mindenki azt akarta tudni, ki a szerencsés választott. Jankó ezt nem láthatta csak azt, amint a lovag immár kékkendővel a lányzsáján visszanyargal a kiindulási pontra. Na, te szegény Zrednai! A deák lovat tanács talanul toporgott a tribűn szélénél, s Jankó biztos volt benne, hogy barátja épp úgy Erzsébetet keresi, mint az imént ő kereste. Ha ott is volt valahol az előkelők mögött a lány, Zrednai sem lelte, ezért a Harold türelmetlen intésére lemondóan jelezte, hogy immár készen áll az összecsapásra. A tömeg gúnyosan nevetett. Zdrednai vértje kopott volt, horpadozott, lovának takarója pedig egyenesen szakadt. Az ilyen vitéz csak arra jó, hogy a valódi lovak gyakoroljon rajta. Jankó odarikkantott neki, de nem volt biztos benne, hogy a deák meg is hallotta. A tömeg moraja és a fanfárok érces jele minden mást eltompított. Jankó izgatottan a sorompónak dőlt, hogy jobban lásson. Hirtelen csend támadt a mező fölött. Minden szempára heroldra szegeződött. A cifragúnyás ceremónia mester a magasba emelte a zászlót. Isten legyen veled, józrednai! A következő pillanatban a két lovas megindult egymás felé. Megeresztett zablával nehézkesen dübörögtek a túlterhelt párák. Aztán, ahogy hányva felgyorsultak, a két vitéz célra emelte láncsáját. Hunyadi jól látta, hogy a deák kezében ide-oda a fegyver. A végén egy pillanatra megcsillant a tompa korona az ősi napfényben, aztán egyszeriben ripityára törött malonyai címeres pajzsán. Ugyanekkor fülsiketítő fémcsikordulás és recsenés kíséretében robbant a másik láncsahegyez rednai melkasának, alig egy hüvelykre a pajzs szélétől. A deákot, mintha láthatatlan kezek röpítették volna ki a nyergéből, bukfencezve zuhant hátra, s el kicsavarodott testtartásban a homokban. Malonyai inogvarántotta vissza a lovács, már fordult is, hogy lássa, felkéle az ellenfele. Nem kelt az fel. Az apródok már is berohantak hozzá, és reszkető kézzel tépték fel sisakrostéját, hogy lássák, éle még egyáltalán. Aztán vigyorogva jeleztek a heroldnak, hogy lélegzik. Dícsőítő fanfárok köszöntötték már is a torna első győztesét. Malonyai megkönnyebbült vigyorral tekintgetett körbe a tribűn felé, nyilván hölgye elismerő pillantását áhítva. Zsigmond király és a nagyurak felállva tapsoltak. A vesztest senki sem tapsolta meg. Jankó borúsan követte az apródokat, akik kivonszolták zrednait a sebesülteknek összetákolt, szalmával teleszórt sátorba, mit sem törődve a gúnyos megjegyzésekkel és lekicsínylő pillantásokkal. No, testvér, ez rövid küzdelem volt, mormolta, miközben gyengéden lecsatolta a deákról a sisakot. Zrednai még alélt volt az iménti ütéstől, szája széléről vékony vércsík szivárgott a nyakára. Erzsébet, zihálta, mintha álomból ébredt volna. Erzsébetem, látott? Látta, hogy mi történt? Azt hiszem, nem, felelte Jankó. Remélem, nem. Akkor jó. Hát íme, barátom, megmondtam én, nem való a kezembe, fegyver. Most mennem kell, tette Csitítóan a deák homlokára széles tenyerét, Jankó. Te csak pihenj, rátfér. fér. Kilépett a napsütésbe, és megszédült a vállát nyomó acél súlyától és a mező felett lebegő folytogató portól. Na, lássuk, kit eszünk meg ma elsőnek. Öles zörgő léptekkel indult lova felé. A legények piszenés nélkül emelték fel megint, s adták kezébe a pajzsot, lángyát. Éppen idejében, mert odakin ekkor ért véget a második bajvívás. Három pár lándzsát törtek, mire egyikük a földre szédült. Az apródok izgatottan jelezték Jankónak, hogy ő következik. Sok szerencsét, uram! Biztatták a legények, amikor ismét teljes pompájában tornyosult előttük a hatalmas csatamén Isten legyen önnel! Hunyadi megsarkantyúzta a hátast, hogy azt táncolva, rúgkapálva ugrott ki a közönség elé. A tömeg felhördült a gyönyörűségtől, és e pillanatban a nap is újult erővel szórta sugarait az újlaki mezőre. Csillogó páncélban száfa egyenes derékkal léptetett Jankó az emelvény elé, s hajtotta meg lándzsáját tisztelgésképpen királya előtt. A túloldalról már közeledett ellenfele a legidősebb Décsi fiú, szélesválló bikanyaku legény. Jankó bicentett felé, amit Décsi örömmel viszonzott. Nem egyszer néztek együtt a pohárfenekére az utóbbi hetekben a szolgaszálláson szobalányok és feslett asszonyságok társaságában. Décsi nem bajlódott azzal, hogy hölgyet keressen magának a tribünőn, aki kendővel díszíti láncsáját, úgyhogy Jankó is követte példáját, s némi erőfeszítéssel ugyan, de a helyére noszogatta az izgatottan fújtató mént. Nyughass már az istenedet! Egy erőteljes szorítás két térdével és az állat mozdulatlannál návdermett. Jankó végre minden idegszálával az ellenfélre összpontosíthatott. Vele szemben a végtelennek tűnő távolban ott rúgkapált Décsi derese a sisakon lebegő víborbokrétát játékosan kócolta a szellők. A pillanatok kínos lassúsággal teltek, s mintha még a kintről tompán beszűrődő hangok is vízhangot vetve keringtek volna Jankó kopanyája körül a fémsisak agyvelő forraló melegében. A tömeg izgatott morajlása, a herold kappanhangú szavalása, a csatamén horkantásai és tulajdon szívverésének hangzavarában Jankó, mintha egy távoli kiáltást hallott volna. Oldalra fordította a fejét, s meg is pillantott egy elsuhanó, fekete árnya Zsigmond trónusa mögött. Erzsébet! Vlad herceg! A király feszülten előre hajolt, és intett húnyadi felé. Ebben a pillanatban a herold meglengedte veres zászlaját. Décsi már is dübörögve lendült neki a ruhamnak. Gyerete! Janko a ló végnyába vágta sarkantyúját. Nosza! Az idő meglódult, szívverése ezerszeresére gyorsult. Szilaj kiáltásokkal ösztökélte gyorsabb vágtára a csatamént, s mikor már valósággal száguldott Décsi imbolyogva közeledő Dárda hegye felé, Jankó levegő után kezdett kapkodni. Hátának fájdalmasan nekifeszült a vért, az acélpántok elszorították bordáit, torkát forró por folytogatta. Már csak néhány pillanat. Mintha kívülről látta volna magát megint, fémkolonc bazárt, őserő és akarat, megfeszülő izomkötegek, véreres szemek a sisak félhomályában. Mindjárt! Mindjárt! Janko összeszorította a fogát, a vére egy szembillanás alatt belobbant az ereiben. Mintha meg megsokszorozódott volna ereje. Karja egyé vált a mereven előre tartott láncsával, zihálása egyé olvadt lába alatt vonagló paripa zihálásával. Immár egyetlen hús és vér szörnyeteggé váltak, megfeszülő tömör energiává, mely pokori sebességgel tört előre, ellenállhatatlanul mereztve a láncsát neki az imbolyogva közeledő ellentélnek. Mindjárt, mindjárt! Hunyadi felüvöltött, s abban a pillanatban, mikor egymásnak roppantak, Décsi lándzsája eleven sziklafalba ütközött. Jankó fegyvere viszont megállíthatatlanul csapódott a másik melvértjének, oly erővel, hogy a tompított koronával is átszakította a vaskos fémet, a sodronyinget és alatta a bőr mellényt. A legidősebb Décsi fiú eszméletét veszítve repült kinyergéből, s zuhant a soronpontúl őrjöngő tömegbe. Janko egy pillanatig azt sem tudta, hol van. A vörös köd, ami szeme elé csak nagyon lassan oszlott fel. Lihegve megállította lovát, s megfordult, hogy lássa, mi történt. Az imént végig a sorompó mentén, s csak nem kivágtatott a küzdőtérről. Ekkor pillantotta meg a mozdulatlan décsit a homokban. A tömeg diadalitassan üvöltött, ezúttal a fanfárok érces hangját is túlharsogva. Janko a tribűn felé fordult, de egyből meg is kellett kapaszkodnia, oly gyengeség tört rá. Szédelegve leküzdötte hányingerét, és lovát az emelvény felé ösztökélte. Aztán remegő kézzel feltolt a sisakrostéját, hogy lássa az átszellemülten tapsoló zsigmondot. Elmosolyodott. A király örült. Igen, ez lesz a nap, amikor megtanulja a világ Hunyadi János nevét. Szegény Décsi, talán nem túl súlyos a sebe. Talán nem lesz semmi baja, végtére is nem őre áll ma. Lehet, hogy még két szerencsétlennel meg kell küzdenie, de a nap végén. Ahogy a várakozó lovagok felé fordult, megpillantotta Miklóst, aranyozott vértjében. A tarkölyök sápattan figyelte, hogyan vonszolják ki a porondról Décsit. Tudta, hogy hamarosan rákerül a sor. Utoljára álltak meg pihenni. Nem szóltak egymáshoz, kipányvázták a lovakat, és hagyták, hogy a kis Iván tüzet gyújtson az elszáradt ágakból. Vajk beleszimatolt a bágyadt erdei levegőbe, oda a tűzhöz, és lerogyott mellé. Minden csontja sajgott a hajnalóta tartó kimerítő lovaglástól, s délóta a közvény is újra kínozni kezdte. Nem nekem baló az utazás, elég volt már belőle, elég egy életre. Radosra pillantott bátyjára, aki még tőle is nehezebben mozgott. Vajon kibírja az utat új lakig? Attól tartott, hogy nem. Rados is végigharcolta egész életét, s Vajk hiába könyörgött neki, hogy maradjon vesztek hunyadon, mindenképpen jönni akart. Mintha csak sejtette volna, miért sietnek annyira. Mintha csak tudta volna. Vajk nagyot húzott a borostömlőből, és megszokott mozdulattal nyújtotta Radosnak. Az öreg szeme összeszűkült, kinyújtotta májfoltos kezét a tömlőért. Ej, hányszor emelte ez a kéz kardot, harcibárdott, buzogányt? Vajk szeme sarkába könycsepp szökött. Akén köves pokolba. Újabban lépten nyomon elérzékenyült, mint valami pendélyes jány. Hát így meglágyul minden öregember agya. Derék öreg rados. Vajk pillantása a vénkunról fiára siklott. Iván elmélyülten élesztgette a tüzet, s már fordult is, hogy leszedje a nyerekhez erősített durva pokrócot. Megállás nélkül serénykedett, hogy a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsa a két öreg hatfinak. Jó fiú! Aranyfiú! Iván Nyurga görnyet fiú volt, de fürge, mint a gyík, amolyan világra rácsodálkozó, lelkes tekintetű. Hiányzott ugyan belőle Jankó ősereje és álhatatossága, de ehelyett megörökölte Erzsétől galamblelkét és túlcsorduló aranyszívét. Ahogy öregedett, vajg azon kapta magát, hogy a kis Iván lett a kedvence. Igaz, a többiek egymás után kiröppentek a hunyadi fészekből, hátra sem néztek, ment ki, merre látott. Jankó. Vajk nagyot nyelt. Jankó makacsága mély ejtett atyai szívén. De titkon azért remélte, hogy nem késő, még mindent rendbe lehet tenni kettejük között. Semmi nem lesz olyan, mint rég, de megbékélhetnek egymással, ha Jankó is megenyhül kissé. Hanem ez az Iván. Vajk elmosolyodott, ahogy a fiát figyelte. Szinte rajongott ezért a kölyökért, még a hibáit is szerette. Engedelmes, tisztelettudó fiú volt, szelíd szavú, Gyűlölni tán nem is tudott senkit, s valami ördöngős módon mindenkiben megtalálta a csodálnivalót, a tisztelnivalót. Éppon nyílt szívvel elbeszélgetett a Móc hegyi mint a száz Kalmárral vagy az erdélyi nemes ura Szívesen kérdezett, s amit válaszkép hallott, az gondosan elraktározta emlékezetében. Gyorsan tanult és szívesen. Vajkezért különösen csodálta. Maga arra is képtelennek mutatkozott, hogy egy-két mondatnál hosszabb latin szöveget bemagoljon. Ez az Iván gyerek meg lassan megszégyeníti az öreg dobra atyát hunyadon. Vajon kitől örökölhette az éles eszét? – Egy csak nyulat, apám, kérdezte Iván, mikor mindent elrendezett körülöttük. – Vagy enne inkább madarat? – Nem kell, nem kell. Igyekszünk tovább, nem sokára elérjük a Dunát, átkelünk, s meg sem állunk újlakig. – Kevés az időnk. Rados helyeslőn bólogatott. Csak hogy nem sok élelmünk maradt. Iván a körülöttük zöldellő erdőt fürkészte, mintha már is látná az áldozatnak szánt, mit sem sejtő vadakat. Ha most nem lövök valamit, már csak halat -ehetünk. Majd a révné leszünk, Iván. Kifújjuk magunkat, és indulunk tovább. A fiú bólintott. Nem kérdezősködött. Tudta, hogy ha módjában állna, apja már rég elmondta volna, miért vágtatnak lóhalálában keresztül Erdélyföldjén, a Temes vidékén, bács-dús-búzamezőin. Keveset pihentek, bár az öreg rados egyre nehezebben bírt a szusszal. Ha sietni kell, annak biztos oka van. Iván csak annyit tudott, hogy feltehetően Jankóról van szó, ez pedig bőségesen elég volt, hogy mindent megtegyen, miharmarabb láthassa testvérbátyját. Számára Jankó volt a minden. A példakép a tökéletesség megtestesítője. Amikor nagyritkán láthatta, amikor Jankó hazatért távoli földekről, idegen királyi udvarokból, órákon át faggatta, be nem telt a színes mesékkel. Bárcsak ő is olyan lehetne, mint a bátyja. Bárcsak lenne elég ereje hozzá. – Rados! – mordult fel a hallgatásból Vajk hirtelen. – Mit gondolsz, idejében érkezünk-e még? Az öreg nem felelt, résnyire szűkült szemével a tüzet bámulta. – Tudtuk, hogy egy napon eljön megint – sóhajtott Vajk. – Csak áltattuk magunkat, hogy véget ért a rémálom. – Gyengék vagyunk! – tört fel a hang Rados torkából. reszelősen beszélt, ahogy a vén emberek. – Elfogyott az erőnk, Vajk. – Jankó fiam erős! – Együtt megállíthatjuk a fekete embert. Iván dermetten hallgatta őket. Tudta, hogy teljesen felesleges megkérdezni, miről beszélnek, mert válaszra sem méltatnák. Fekete ember. Jankó veszélyben van. Mielőtt atya utasíthatta volna, rendezni kezdte szegényes holmiukat, meghúzta a hámokat a három lovon, így jelezte, hogy akár indulhatnak is. Vaj rámosolgott. cé a Gócia bátyádért, Iván fiam. Van miért aggódnom, atyám? Vajk elgondolkodva bólogatott. Valahol megdördült az ég a végtelenékben, túl a fák koronái felett. Hűvös szélzörök tette meg a leveleket. Néhány perccel később, amikor zuhogni kezdett, ismét nyerekben voltak, és a nyakukat a vállukba húzva léptettek a szűk erdei ösvényen, a Duna felé. Szilágyi Erzsébet egyszerű, hétköznapi öltözete szinte eltűnt a tribűn bíbor, lila és vörös kelméi között. Nem gyászát viselte, hisz az elveszett a ligetben. Kénytelenségből egy ezüst szállal díszített, mékék ruhát húzott, szőkefűrtyeit zöld párta fogta össze. Kisasszonyka! Egy hatalmas bajúszú megtermett férfi pattant felé, s mosolygott rák közvetlen közelről. Az emelvény alá ferdénbe szűrődő napsugarak megcsillantak aranysújtásain, és az oldalára kötött törökös szabja markolat drága kövein. Ne ácsorogjon itt, üljön ide gyorsan! Erzsébet udvariassan fejet hajtott és elfogadta a helyet, mivel innen jól láthatta a küzdőtér minden részletét. Egy gyors pillantás két oldalra. Zsigmond réb izgatottan hajolt előre trónusáról, udvaroncaitól és az öreg újlakitól körül rajongva. A vendégek alaposan összekeveredtek itt a tribünön, verejték szagot és illatos kenőcsök illatát egyformán árasztva magukból. Erzsébet orcimpái megremegtek. Sokat vívódott magában a szobájában, hogy leüljön-e megnézni a tornát, hisz a horogszegi futár már reggel hozta a hírt, édesatja ma még semmi kép nem érkezik meg. Szilágyi László szokásos útjájárt Brankovics-György udvarában, ahonnan a despota magyarországi ügyeit intézte. Erzsébet egyedül maradt hát megint. Nehezen viselte az elszigeteltséget egyre nehezebben. Egy dologban bizonyos volt, magánya nem soká véget ér. Csak azt nem tudta még hogyan. Ahogy feszengve körülpillantott, látta, hogy odalán az ifjú újlaki indul épprohamra, rohamra, egy ismeretlen ifjú ellen. Nem érdekelte különösebben a viadal, főkép nem újlaki viadala. De akkor ki érdekelte? Miközben lesietett a lépcsőn, azt ismételgette magában, hogy természetesen zrednai kedvéért jő. Aztán, ahogy már szinte rohant a tribűn felé, rá kellett döbbennie, hogy nem zrednai miatt aggódott. Nem az ő arcát akarta látni már. Nem értette, nem akarta érteni, mi történik vele. Valami zsibongott a szívében, forrott, érlelődött, valami csodálatos, amit még soha nem érzett korábban, ami gyönyörrel töltötte el lelkét, ami ugyanakkor halára rémiztette. Megrezzent. Oda a küzdőtéren új laki szinte legázolta ellenfelét, egyetlen ökleléssel ütötte ki a nyerekből. A tömeg éjjelzett, és felharsant a győztesnek kiáró fanfár is. Erzsébet idegesen pillantott ide-oda. Vajon Hunyadi szírre lépett már? Baja eset, megsérült, mi lehet vele? Elnézést, uram, megfordult és megérintette a nagybajuszú karját. A hollós vitész sorompóba szállott-e? Hunyadi! nevetett rá az ismeretlen. Ha őt akarja látni, galambom, éppen idejében érkezett. Csak ketten maradtak álva, ő meg új laki. Az utolsó viadalt ők vívják ketten. Erzsébet magában hálát rebegett. Tehát jól van. Mit jól van? Győzedelmeskedett. János, János, ó Istenem, mi történik velem? Amíg odalenn az apródok elrendezték a küzdőteret az utolsó összecsapáshoz, a tribün fényes urai és úrnői izgatottan összesúgtak. Erzsébet kikukucskált a nagy zöld mentéje felett, hogy lássa, amint az öreg újlaki szerény mosolyjal tördeli a kezét Zsigmond trónusa mellett. Bizonyára a fiát dicséri, gondolta Erzsébet. Bárcsak lenne valaki, aki Jánosért is ejtene néhány jó szót. Jánosért, a gyilkosért? Erzsébet megborzongott a belső hangra. Igen, a gyilkosért, a férfiért, aki bűnhődni akar, aki győzni akar. Igen is érte a férfiért, aki. A várfalon újra felharsantak a kürtök, jelt adtak a napfénypontja a végső összecsapás kezdetére. A tribün két oldalán a két menedékből egyszerre bukkant elő a két dalia. Erzsébet szíve nagyot dobbant. Unyadi megelevenedett pogányistenségként közeledett, vértjét veresre festette a késő délutánba forduló őszi napfény. Még így, talpig vasban is szinte átsütött a vértem mindent összeroppantó, végtelen ereje és világhódító elszántsága. Büszkén léptetett a tribün elé, s hajolt meg Zsigmond előtt. Mellette az ifjú újlaki jóval szögletesebben követte mozdulatát. Istenem, milyen szánalmas kis alak volt Hunyadi mellett! Hiába az aranyozott páncél, a drága lószerszám, a gyémántokkal telehintett nyereg, a karcsú sisak dísz. Minden hiába! Mindenkinek egyértelmű volt, melyik az igazi férfi kettejük közül. Erzsébet elragadtatottan talpra szökkent és tapsolt. A következő pillanatban olyasmi történt, amire nem számított. Hunyadi hirtelen felé suhant, és a csillogó korona a fegyver végén immár ott imbolygott közvetlenül az arca előtt. Rémülten bámulta. Először sejtelmesen volt, mi történt, aztán ráébredt, hogy Jankó a kendőjét kéri. Asszonyának választott. Dübörgött a részegítő gondolat erzsébet agyában. Uram Jézus, az én kendőmet kéri. Remegő kézzel emelte fel a drága kelmét, és megpróbálta a láncsa végére erősíteni. Szédült, forgott körülötte a világ. A hangok összemosódtak körülötte, minden egyetlen őrült katyvasszá vált. Valaki nevetett mellette, valaki élesen tapsikolt, és tisztán kihallotta a dobhártyáján visszhangzó elegyből Jankólovának nyerítését. Elengedte a kendőt, sunyadi lándzsája egyszeriben visszalendült. Erzsébet vörös arccal körbe pillantott. Tekintete megakadt borbál a szikrázó szemén, az úrnő ugyanazokkal a mozdulatokkal kötött kezkendőt vőlegénye lándzsájára. Ha pillantással lölni lehetett volna, Erzsébet holtan terül el a tribünárnyékában. Borbál a arca kemény maszkál feszült, vonásai belesápadtak az indulatba. Senki nem törődött velük. Minden szempár a két daliát követte vissza a sorompó két vége felé. Feszülten lestek, ahogy az apródok elvégzik az utolsó simításokat a fegyverzeten, megigazítják a lószárszámot, és végső bíztató szókkal eresztik el urukat. A két lovas lassan egymás felé fordult. Egyszerre szokatlanul mély csenderezkedett a környékre. Senki sem pisszent. Messzebb valahol egy madár dalolt az erdőben. Tisztán hallották mindannyian. A herold megelégelte a szokatlan csendet, torok hangon felkiáltott, és felemelte zászlóját. Erzsébet úgy érezte, szíve menten kiszakad a helyéből. Hirtelen rossz előérzete támadt. A következő pillanatban a két lovak dübörökbe megindult egymás felé. A felkavarodó porfelhőn keresztül erzsébet észrevette, hogy a baloldali menedék sátránál a bekötött fejű zrednai támaszkodik a korlátnak, de életében először semmi jelentőséget nem tulajdonított a deák jelenlétének. Ami történt, megtörtént. Ami elmúlt, elmúlt. Valami új kezdődött el. Amíg a két lovag felgyorsítva egymásnak rontott, alig néhány szívdobbanásnyi időtelt el. Ez a néhány szívdobbanás viszont az örökké valóságot jelentette Erzsébetnek. Amikor a két férfi lándzsája egymásnak roppanva szilánkokra tört, önkéntelenül is lehúnyta a szemét. Tudta, hogy amikor néhány pillanat múlva kinyitja, semmi sem lesz már olyan, mint volt. Zrednai egyszerűen nem hitt a szemének. A porfelhőn át csak annyit látott, hogy újlaki laki lándzsája félresiklik Jankó hollós pajzsán, aztán recsenve megakad a férfi várrózsáján. Aztán hunyadi széttárt karral zuhant hátra a nyerekből. A paták dübörgésén, újlaki laki elkeseredett nyögésén túl hallani lehetett valami mást is. recsenését. Zsigmond halott sápattan ugrott a pratorónusáról. A tömeg hirtelen elnémult. Hunyadi ott maradt a földön mozdulatlanul, míg az ifjú újlaki peckesen nyargalt a sorompó mentén, s közvetlenül Zrednai előtt fordította visszalovát. Aztán a bajós csendben feltolt a téját. Valaki sikoltott a tribünön. Mire az apródok észbe kaptak végre, és beruhantak a sebesülthöz. Zrednai sem habozott, lábát húzva maga is beszédelgett a küzdőtérre. Mire Jankóhoz ért, a legények már leemelték róla a sisakot. Hunyadi homlokán sebveres lett, s épp kinyitotta a szemét, mikor a deák aggodalommal fölé hajolt. – János, hallasz engem? Jankó döbbenten bámulta semmibe, mintha messze a fejük fölött a lomhán vasodródó bárányfelhőket figyelné. Aztán a deákra, majd rögvest utána az árnyékként fölibük tornyosuló lovas alakra. – Ha tanulni jöttél, hát tanulj! Hallasz engem, olá jó, jegyezzed meg! Nem az a fontos, hogyan küzdesz, hanem hogy győzöle. e Ményének patája, mint egy nyomatékul nagyot dobbantott hunyadi földön heverő pajzsán, ketté hasítva azt a hollóval együtt. A tarkölyök a porba köpött, s tovább sarkantyúzta lovát, a tribün felé kanyarodva. A tömeg nem éjjenzett. Zavart csendült a mezőre, a kordon mögött szorongó ezrek pillantása ide-oda cikázott a büszkén parádézó új laki, és a még mindig mozdulatlanul heverő Hunyadi között. A tarka zászlókat haragosan csapkodta a szél. Zrednai gyengéden ölébe vette Jankó fejét, és tenyerét lüktető homlokára tette éppen úgy, ahogy alig egy órával elébb Hunyadi cselekedett vele. Maradj, veszteg, Jankó. Lehet, hogy súlyos a seb. Semmi bajom, suttogta síri hangon Hunyadi. Kiütött a nyerekből. Nem tudom. Egy pillanatra elcsuklott a hangja. Nem tudom, hogyan lehetséges. Nincsen neki ilyen ereje, nem lehet? Zrednai keserűen felpillantott, hogy lássa, amint Zsigmond borús arccal átnyújtja a győztes lovagnak járó ezüst diadémot. Miklós újongva kiragadta a király kezéből, és verejtéktől csillogó kopasz fejére csúsztatta. A diadém azonban nagy volt, lecsúszott az orrára. És csak ekkor látta meg Erzsébetet. A lány megpróbált átvergődni a tribűn izgatott közönségén, de azok nem engedték, tehetetlen aggodalommal kereste tekintetével a sebesültet. Zrednai szívébe belehasított valami. Erzsébet, suttogta maga elé. Jankó, mintha csak meghallotta volna, fájdalomtól eltorzult arccal szorította a kezét. Nyugalom, mindjárt kiviszünk innen. Hunyadi baljával a lányzsáról a homokba hullott keskenőt markolta. Szilágyi Erzsébet kendőjét. Ide, ide fektessétek! A sebesültek sántrában fél tucatnyi ifjú hevert a szalmával tömött pokrócokon. Az újlakia, orvose és a király doktora egymás után vizsgálták meg őket, és látták el sebeiket. Amikor hunyadit bevitték, követték őt az apródok és a legények, kik ismerték. Hol fáj, Jankó? Ne bolondozit nekünk! Érzed a karodat? Vérzel valahol? Unyadi hunyorogva körbepillantott, s megtelt a szeme könnyen, látva a többiek aggodalmát. Mit nyaggattok itt engem, mi hasznák, kutyabajom, kutyabajom? Zsigmond pápa szemes orvosa óvatosan lefejtette a válsebről a belenyomott, durva szövett szálakat. Ki kell mosnom, sóhajtotta, már nyúlt is egyik zavaros színű üvegcséje után. Hozzatok még vizet. Jankó maga elé merett. Szégyen és sajgott szívében. Megalázták. Újlaki úgy vetette ki a nyerekből, mintha pehely lett volna, nem tömör izom és hús. Nem értem, suttogta maga elé. Nem értem az egészet, hogyan történhetett. Jankó, Jankó! A sátor lapját feltépve az ifjú Décsi rontott be, kantáron vezetve Hunyadilovát. A közelből vad és kart csörtetés hallatszott az oszló tömeg moraján túl. Jankó, ide nézzél! Décsi, ki nemrég alélt a nébredezett Jankó öklelése után, most vörös képpel fújtatva lökdöste be a csata, a sebesültek közé. Zsigmond orvosa felháborodva pattant fel, s karattyolt valamit németül, de azt senki sem értette. Ezt nézze csak, nem véletlenül akarta Gerhard gyorsan visszavinni az istálóba. Alig tudtuk elragadni tőle. Hunyadi nehézkesen felkönyökölt. Mit beszélsz? Nézd, itt van! Décsi a paripa szíjait mutatta, amikkel a nyerget a hátára erősítették, valamint a hámot. Bevagdosták valamennyit. A legények felhördültek. Bevagdosták. Nem csoda, hogy kivetett a nyerekből az a kutya. A legkisebb lökés is elég lett volna, hogy megtántorodjál. Zrednai komoran felemelkedett, és kezébe vette az egyik szíjat. Most értette csak meg, mit beszél Décsi. A bőrt éles késsel vagdalták be jó három araszonként, a nyeregtartó és a hám több helyütt elszakadt, mikor újlaki lányzsája Jankó vértjének csapódott. Néma csend támadta sátorban, a sebesült vitézek lélegzet visszafojtva figyelték, amint Hunyadi lassan letépi a sebére tapasztott kötést és feltápászkodik. Ott tornyosult fölöttük félmeztelenül, vérbeborult felsőtesttel, lángoló tekintettel. Nem szólt senkihez. Kézbe vette a szíjat, bizonyságul, aztán leszegett fejjel fújtatva, mint egy bika, kitámoljgott a sátorból. A király doktorának esze ágában sem volt megállítani. Másnak se volt hozzá mersze. A lovagteremben már jó órája folyt a dínomdánom, amikor Zsigmond türelmetlenül az öreg újlakira recsent. Hol van hát ez a hunyadi? Azt ígérted, itt ül majd mellettem. Itt van? Nincsen. Sejtelmem sincs fenség, hol lehet. Nem találjuk a szobájában, és attól tartok, nem látta senki mióta, amióta a fiam oda a mezőn. Egy tim, magyarok! Dohogott Zsigmond, és az asztalhoz csapta gyémántokkal díszített ivóserlege talpát. A veresnedű vérfoltként terjengett a hófehér abroszon. Lelketekre vesztek ti mindent. Ez a Johannes is olyasfajta, aki Dunának megy, ha egyszer valaki véletlenül letalálja győzni. Nagy dolog, legközelebb majd jobban igyekszik. Az ifjú újlaki rókaképpel leste a király orcáját, mikor szóljon, mit mondjon, óvatosnak kellett lennie, mert a luxemburgi hirtelen haragú ember hírében állt, nem egy könnyelmű megjegyzést fővétellel toroltatott meg az utóbbi évtizedekben. S bárhogy is korholt a hunyadit, bosszús szavainak ellentmondva bánatos tekintete inkább arról árulkodott, hogy szíve szakad a legyőzött vitézért. Újlaki idegesen kereste tekintetével Gerhárdot, hogy magához intse, a német azonban épp összehajolt az asztal fölött vlad herceggel. A világtalan nagyúr hosszú, karmos újjaival a hófehér firenzei abrost kapargatta, miközben valamit magyarázott újlaki emberének. Miklós megköszörülte Torkát és visszafordult a királyhoz. Az ifjú Hunyadi sokat tanult, minálunk nálunk fenség, szedte össze minden bátorságát, mikor az asztaltól felállva odason fordált Zsigmond székéhez. Már nem sok híja, hogy rátermet lovag válhassék belőle. Bízza csak rám. Örömét Leli majd benne meglássa. Zsigmond türelmetlenül bólintott. Igaz is, hol van az arád újlaki. Tudom én, hogy a nők szeretnek késni, cicomászkodni, váratni a férfi embert mindenféle csacskaság miatt. De ez már felére sértéssel, Még meg sem néztem magamnak a jövendőbelidet. Hol van? Miklós elsápadt. Való igaz, Borbál a jó ideje készülődött már, hol az ördögbe lehet. Attyára villantotta a bocsánat kérő tekintetét, s már lódult is az asszonyház felé, hogy megsürgesse Borbálát. Még a végén Hunyadi meg a lány miatt maradnak szégyenben a király előtt. Bort még fenség, hajlongott addig is nagy igyekezettel az öreg újlaki a szék mögött. Hozzál, dörrent rázsig mond, de jobb legyen az előzőnél, mert eddig csak ócska lőrével az ember. gazember. A teremben mostanra elcsendesült minden és mindenki. A királynak rossz kedve van. A király haragos. A nagyurak és udvaroncok lesütött szemmel bámulták tálukat. Mi ez a csönd? rival rájuk hirtelen Zsigmond. Zenét! mennyegzőre készülünk, nem temetésre! Az öreg újlaki rémülten intett a muzsikusoknak, hogy folytassák, de gyorsan. Bele is csaptak a húrokba, belefújtak a sípokba, fuvolákba. A vendégek zavartan kezdték taglalni, hogy a másnap délelőtti csoportos küzdelemben melyik lovagnak lesz majd több szerencséje. Csak Zsigmond merett komoran maga elé, és meg se hallotta, mikor az öreg újlaki dicsérni kezdte a házborát. – Borbál, az Isten rogyassza rád az eget, azonnal gyereki! Miklós fába szorult férekként dörömbölt arája ajtaján. A komornák szobalányok a folyosón átsorogtak rémülten egymás kezét szorongatva. Attól tartottak mindjárt elszabadul a pokol. Az imént még félreérthetetlen hangok szűrődtek ki a hálószobából, s azt bizony még az ifjú vőlegénynek is sejtenie kellett, miért is zárja be saját komornái előtt ajtaját a vár eljövendő úrnője. Nem hallott kibelezlek, megöllek, te rüjes kurva! Azonnal nyisd ki! Alk kaparászás, folytott suttogás az ajtó túloldaláról. Miklós vörösképpel hátrált egy lépést, és megragadta kardja markolatát. Az ajtó résnyire nyílt, és a résben megjelent a kuszált hajú borbála. – Mit dörömbölsz itt, világbarma? Azt hiszetten süket vagyok. Újlaki válaszra sem méltatta, hatalmas rúgással betaszította az ajtót, hogy az nagyot ütve félrelögte borbálát. A cél szisszent, s a kölyök trappolva megállt a szoba közepén. – Hol van? – kérdezte vérben forgó szemmel. – Azt kérdeztem, hol van? – a komornák kíváncsian belestek a szobába. Mégis kit keresel? Érdeklődött Borbála, ruhája makrancos redőit igazgatva. Csak nem egy férfit. Nem is volna baj, ha legalább egy volna itt, ha már te nem. Miklós asszonyába folytotta a szót. Ezért még számolunk, te világ szajhája, most lódúj, a király látni akar. Borbála erre már felkapta a fejét. Mondta? Felőlem kérdett? Újlaki odalépett mellé, és megragadta a lány nyakát a csípkés galléron keresztül. Ha nem viselkedsz, ha bármi galibát mersz okozni ma este, én esküszöm, hogy kitaposom a beled. Nem kell már soká bírnod. Holnap az oltár elé vezetlek. Aztán pár nap múlva csak elkotródik innen minden vendég. Addig bírt ki csak. Utána... Utána beszélgetni fogunk. érted -e? Borbála fuldokolva, kigúvat szemmel bámult Miklós havószín szemébe. Csak bicenteni tudott. A tarkölyök durvá megtaszította, hogy a lány térdre rogyva zuhant ki az ajtón, a kíváncsian tülekedő komornák lába elé. Miklós már lódult volna utána, de ekkor észrevette, hogy valaki nézi őt. Eddig nem vette észre, hogy egy mozdulatlan alak terpeszkedik borbál a baldahínos ágyán a súlyos, esti árnyak közt, és mindvégig hideg, átható tekintettel követte mozdulatait. A fél homályban csak a szeme parázslott. Miklós nagyot nyelt. Egyáltalán nem érte meglepetés, ha csak aznám, hogy Jankó fenyegető nyugalommal figyelte őt. Te, te itt! Hebegte új is, önkéntelenül is hátrált egy lépést. Még egyszer megütöd, véged van, mondta először Hunyadi. Miklós felemelte kardját. Még neked áll te! A parázsló szemek vészjós fényjel felizzottak a sötétben. Ne kapkodjál a karddal, új laki mert előbb szilánkokra töröm a kezed, aztán a szívedbe mártom a saját pengédet. Jankó hangja szokatlanul idegenül csengett. Miklós még sohasem hallotta ilyennek. Hátrált még egy lépést, s már azon volt, hogy őrökért kiállt, de aztán rá kellett ébrednie, hogy Hunyadinak a haja szála sem görbülhet, míg Zsigmond a várban tartózkodik. A gondolatok sebesen kavarogtak a tarkoponyában, de csak addig, amíg Hunyadi lassan fel nem kelt, és két öles lépéssel Újlaki fölé nem tornyosult. Csak nem teljesen mezítelen volt, de úgy tűnt, ez cseppet sem zavarja. – Megszégyenítettél ma, Újlaki! – mondta csöndesen. – De hisz csak viadal volt, hebegte Miklós. – Te viszont megszégyenítesz egy életre! – gyilkos pillantást küldött Borbála felé. – Nem, Újlaki! – csóválta a fejét Jankó. Az még hátra van. Csak akartam, hogy láss engem azon az ágyon. Valahányszor asszonyod ágyához közelítsz, jusson eszedbe, hogy én jártam ott. és az asszonyod testében. Újlaki nem tűrtőztette magát tovább, a pengéje megvillant a gyertyafényben. Mire borbál a sikolya elhalt, Jankó már követhetetlenül gyors mozdulattal kapta el a kardot tartó gyémánygyűrűs kezet, s csavarintotta meg. Miklós felülvöltött fájdalmában, a kard csörömpölve a padlóra zuhant, s a következő pillanatban éles retcsenéssel tört a csontja. Jankó még egyet -egy csavarintott acélszorításával újlaki karján, mire a tarkölyök vinyogva rogyott térdre előtte. A komornák rémülten rohantak segítségért. És most jó figyelj, mondta hideg, tompa hangon hunyadi. Holnap elhagyom ezt a házat. Aki követni mer, meghal. Ha még egyszer bármikor az utamba vetődsz, megöllek megértette de Újlaki kis szeméből könnycseppek záporoztak. Összeszorított foggal előbb csak viccenteni tudott, aztán. Megmentette életedet, préselteki ki magából nagy nehezen. Az bizony nagy hiba volt. Janko ellökte magától a lábába csimpaszkodó csúszómászó alakot. Takarodja szemem elől! Miklós térden kúszott borbáláig, aki tekintetét lesen véve Jankóról, lassan talpra segítette. Hivonszolták egymást, s egyedül maradt Borbála ágyánál. Jó ideig bámulta a tárva nyitva hagyott ajtót, aztán dülöngéve megindult maga is bele az éjszakába. A lovak terembe már kéz a kézben, széles mosolyjal ajkukon lépett be ifja Bújlaki Miklós és arája Csáki Borbála. A király türelmetlenül felkapta a fejét, és persze nem bette észre az ifjú nagyúr bekötött jobbját, és a mennyasszony arcán szétkenődött könycseppeket. A muzsikusok belekeztek egy lágy itáliai dallamba. A lakoma folytatódott, de alig akadt a teremben, aki szűkölve ne várta volna, hogy véget érjen végre valahára. Jankó magányosan bolyongott a vár kihaltnak tűnő folyosóin. Nem bírta egy percig sem a szobájában, a lakomára semmi szín alatt nem kívánkozott. Maradt a szolgák szállása. A várfalhoz tapasztott vásári népség mocskos kocsmája, ahol töméntelen bort nyakalt be megint. De ott sem bírta sokáig. Mindenki bosszantotta. A festett képű szajhák legkedvesebb simítása is gonosz karmolásnak tetszett. Válsebe sajgott ugyan, de mi volt ez ahhoz a fájdalomhoz képest, ami a lelkét mardosta? Ha szólt valaki hozzá, durván visszaförmett, ha jóindulatúan rápillantottak, gyilkos indulattal nézett vissza. Nem akart látni senkit és semmit. Egy borostömlővel a kezében ődelgett immár céltalanul a folyosókon. Alig botlott valakibe, a szolgák szinte valamennyien a lakoma közelében sündörögtek. Amikor aztán a magányos leány elébe toppant, felcsuklott meglepetésében. Katalin, te vagy? A törékeny teremtés valósággal a nyakába omlott. Magyar Jankó, órák óta kereslek, beszélnem kell veled. Hunyadi két keze közé kapta a leány arcát. Lelkem, Katalinom, a te jó atyád aztán alaposan elbánt veletek. Marát a szultán háremébe kényszeríti, két fiát a török seregbe, téged meg ehhez a férek cillei grófhoz. Akarod, hogy elvigyelek innét? Akarod, hogy... Hallgas már, Jankó! csitította türelmetlenül Brankovics leánya. Ennek így kellett lennie. A gyermekkor véget ért, azt kell tennünk, amit atyánk és hazánk érdeke megkövetel. Nekem ez a szerep jutott, cillei jegyesének lenni. Hideg német grófi fészekbe életet vinni. Vagy belepusztulni. Jövőre megtartjuk a mennyegzőt is, ha megérem. Tudod jól, hogy nincs választásom. És Mara? kérdezte Halkan Jankó. Hallottad hírét mióta? Levelet írt atyámnak, suttogta Katalin. A szultán kedveli őt. Heteken, hónapokon át csak véle hál. Más hárem hölgyeit nem látogatja mióta Mara. Sokat beszélget vele a világ dolgairól. Becsüli a véleményét, megkérdi, miként gondolkodik a döntései előtt. Mara elmondja, ő mit tenne Urát helyében. Az is lehet, hogy a szultán első feleségének választja néhány év múlva. Az is lehet... Jankó elsápadt. Mara nem csak gyönyörű, okos is, nem csoda, hogy elharapta a mondat végét. Sokáig nem volt se éjjelem, se nappalom az emléke miatt. Levelet írt nekem is, fogta még halkabra Katalin. Jankónak felcsillant a szeme. Azt írja, magyar földre érve keresselek téged, Jankó. Keresselek, és mondjam el, hogy nem felejtel soha, míg csak él. De mondja el azt is, hogy bele kell törődni mindenbe. Mondja el, hogy felejtsd mert ő már ahhoz a másik világhoz tartozik. Ez az Isten akarata. Így kell lennie. Üzeni általam, hogy légy boldog. Boldog, szakadt fel a keserű sóha Jankó lelkéből. Hogyan lehetnék? Az idő minden sebet begyógyít. Ostobaság. Lehet. De én azt mondom, Magyar Jankó, neked is választanod kell. Választanom. Nem vagyok vak. Nem vagyok ostoba. Mosolyodott el szeliden Katalin, és megragadta hunyadi kezét. Te viszont az vagy. Hát nem tudod megkülönböztetni a gyémántot a puszta kabicstól. Hát nem látod, ki érted, s ki az, ki csak kihasznál. Mert neked olyan éles a szemed, drága, Katalinom. A nőknek igenis van ehhez szeme. Hallgass rám, Magyar Jankó. A tribünől láttam mind a kettőt, láttam, melyik hogyan néz rád, láttam, melyiknek mi lakik a lelkében. Ha Mara itt lenne, ha Mara felrázhatna, akkor most felrázna téged ebből a vakkábulatból. Lásd hát végre, melyik a valódi gyémánt. Hunyadi keserűen bólintott. Kezdem én látni magam is, akkor ne habozz. A régi sevek begyógyulnak egy napon, rád még boldogság és nagy tettek várnak. Mara írt, ahogy mondjam meg. Hinnet kell magadban, és hinnet kell azokban, akiket szeretsz. Jankó lehajtotta fejét. Többé nem találkozhatunk. Katalin óvatosan körbepillantott a folyosón. Cillei megölne, ha tudná, hogy szót váltottam veled. De ezt el kellett mondanom. Az Isten áldjon téged, magyar Jankó. Megcsókolta a Hunyadi arcát, aki egy pillanatra forrón átöleltes, mikor elengedte, tudta, hogy a múltat ereszti el örökre is visszavonhatatlanul. Brankovics Katalin elrohant, ahogy törékeny alakja távolodott a fáklyáktól megvilágított folyosón, egy pillanatra Jankó előtt még felrémlett a szinte kislány Katalin odalent Szerbia zöld ellőmezőin. Soha többé nem hallja a Brankovics lányok gyöngyöző nevetését, sem Katalinét, sem Maráét. Jankó nehéz szívvel tovább botorkált a folyosón, kezében a borostömlővel. A jövő, ami felé el kellett volna indulnia, E pillanatban túlontúl sötétnek és kilátástalannak tűnt. Amikor a várkápolna rácsos ajtaja előtt találta magát, Jankó észrevette, hogy az oltár előtt térdepelt valaki. Első pillanatban meg sem ismerte Erzsébetet. A lány ugyanazt az öltözéket viselte, amit a lovagi torna alkalmával. Kiért szép húgom, kérdezte Jankó gúnyosan, azzal lehuppant a lány mellé. Folytasd csak, az Istenért se akarlak megzavarni. Erzsébe csillogó szemmel végigmérte Jankót, és most már azt sem zavarta, hogy a férfi részeg, mint oly sokszor mostanában. Egy férfiért imádkozom, aki az én szívemben él. Na és ki lenne az a férfi? Éppen olyan, mint te. Jankó bólogatott. Melengették a szavak, furcsa, ismeretlen bizsergéssel melengették a szívét. Mosolygott, kivételesen kedves válaszon törte a fejét, de Erzsébet váratlanul folytatta. A különbség az, hogy az a férfi nem csak erős, de tántoríthatatlan is. Mégiscsak értem száll a fohász, mondta komolyan Hunyadi. Nem, annak a férfinek kiért imádkozom, nem a kardjában lakozik az ereje, hanem ideben. Azzal megérintette szíve felett a melkasát. Te szívedben gyenge vagy, János! Én egy olyan férfiért imádkozom, aki nem sodródik céltalanul, mert másokért él. Az a férfi, aki a szívemben él, nagy dolgokra hivatott. Önmagát kell elébb legyőznie, s azután legyőzhet már mindent, és mindeneket. Jankó savanyú képpel bólogatott. Álomképek, Erzsébet, álomképek! Nem fogod megtalálni azt a férfit, és tudod miért? Mert az a férfi már meghalt, és a lelke örökre elveszett az éjszakában. A lány elmosolyodott, és gyengéden megérintette Jankó arcát. értesz. nem azért imádkozom, hogy megtalálja őt, hanem hogy megtalálja önmagát. Arra várhatsz húgom. Tudom, hogy így lesz, és akkor majd megtalál engem is. Jankó zsibbatlábbal tápászkodott fel, húzott egyet a borostömlőből, s tekintete közben a feszületre tévedt. Purcsalány vagy te, suttogta. Lehajtott fejjel kitámolgott a kápolnából, nem bette észre, hogy odakünn a hideg és sötét folyosón árnyak húzódnak az árnyak közé, s csak azt lesik, hogy Erzsébet magára maradjon. Az oltárra helyezett mécsesek fénye meglibbent, mikor az árnyak közelebb bosontak. A lány megdermett. Először azt hitte, Jankó jött vissza. De nem ő volt. Erzsébet megfordult, de sikoltani már nem maradt ideje. Az oltárra kiterjesztett szárnyú árnyékvetült. Még több bor. Céltalanul a folyosókon gondolataiba mélyedve Jankó néhány órával később, már az éjszaka kellős közepén, a vár elhagyatottabb fertájára tévedt, hol a falakon is alig lobogott néhol kormos fákja. Magába zuhanva, Belső vívódással csoszogott a kihalt folyosón, ami egyre mélyebbre és mélyebbre vitte újlak vaskos falainak, a sziklába vájt Jomrának legbelsőbb bugyraiba. Nem sejtette hol van, csak ment előre, és időnként nagyot húzott a tömlőből. Hirtelen azonban neszezés ütötte meg a fülét. Bármennyit ivott is, ösztönei alig tompultak. A zajra megfeszültek izmai, és önkéntelenül is tőre után kapott. A tömlő tartalma bugyogva ömlött szét a kövön, a repedések mohón be a vérvörös cseppeket. Csend dohogott megint Jankó dobhártyáján. Hallgatózni kezdett. Rosszat sejtve megfordult, de a folyosó üres volt, csak a ritka fákják fényerezketett pókhálós ezüst csillámú, lomha fájtlai mögött. Ola vagyok? Szédelegvetett visszafelé egy lépést, szűk, nedves lépcsőkön vergődött az elébb lefelé, erre még homályosan emlékezett. Mi ez? Valami pince? tán? Tovább lépett, mire nyírkos lég csapta meg szemből. Megborzongott, kiemelt egy fákját a tartóból. Nem messze tőle újabb lépcső kanyargott a mébele. Jankó vállat vont, s homályosuló tekintettel rálépett az első lépcsőfokra. Bokáját, mintha jeges pára ölelte volna körül. Még néhány lépés a mélybe, a kezében lobogó fákja rőt fénye félénken derengte be a feltáruló kazamatákat. Jankó elvigyorodott. Ez a kedvére való hely. Itt nem zavarja semmi se. Keskeny folyosón találta magát. A boltíves hajtású felsőkövekről jéghideg vízcseppek sorjáztak alá. Egy fordulóhoz érve Jankó visszahőkölt. Alabárdos, idegen őr nézett vele farkas szemet, fegyverét mindenre készen maga elé emelve. Hát te, motyogta Hunyadi meglepetten, mi a jó Isten csodáját őrzöl idelem? A fekete köpenyes fenyegetőn előre szegezte Alabárdját. Hát a mögött a vasalt fajtó mellett lobogott egy fagyú bűzös fákja. Mi van a mögött? kérdezte Jankó. Rossz előérzetet ámadt, feje pillanatok alatt tisztulni kezdett a kábulatból. Az őrkatona oláhul vakkantott vissza valamit. Azt kérdeztem, mi van ott bent? Hunyadi is oláhra váltott, s a nyomaték kedvéért kivonta kardját. Nem a te dolgot, Kotró Az alabárd hegye vészes közelséggel imbolygott Jankó arcától. E pillanatban, mintha távoli kiáltás harsant volna az ajtó mögül. Hunyadi egyszeriben kiózanodott, félreütötte kardjával az alabárdot, s az ajtóhoz ugrott. Zárva találta. Nem próbálkozhatott sokáig tovább, mert az őr felé döfött fegyverével, ráadásul a folyosó távolabbi kanyarulatából újabb balabárdos léptei dübörögtek. – Kilakozik itt a mélyben – zihálta Jankó. – Feleljetek, pokolfajzatok! Hát találta a fajtónak, amikor az csikorogva-nyikorogva kitárult. Jankó oda sandított. Hófehér körmökben végződő ujjak tárták résnyire az ajtót, és a résben megjelent valat herceg tarkoponyája. A világtalan sárgás szemgolyók izgatottan csillogtak a fákja fényben, ahogy a nagyúr beleszimatolt a folyosó poshat levegőjébe. Szaglászó patkányra emlékeztetett, ahogy karvajorrának cimpái kitágultak, s ahogy remegő fejjel körbe kémlelt. Az alabárdosok azonnal visszahúzódtak. Már vártalak, vójk Jankula. Jankó még nem eresztette le a kardját. Engemet? Téged. Ki A pergamenszerű arcon üres mosoly suhant át, ahogy a holdfény suhana kihalt temető kövei felett. Jöjj, jöjj! Hunyorogva befelé mutatott a kamrába. Jankó az őrökre pillantott. Mindketten ugrásra készen figyelték, mozza ne táma, de... Bármennyire gyors volt is, ennyi bor hatása alatt nem sok esélye maradt volna kettejükkel szemben. Jöjj, jöjj! Mást nem tehetett, Hunyadi elindult befelé. A küszöbön megtorpant még, de Vlad Herceg görnyetten invitálta tovább. Oda bent verem hideg fogadta. Jankó lélegzete pár a felhőben enyészet szét a sötétben. A cella csak nem üres volt. Középütt viszont az a fekete ellen letakart hosszú láda állt, amit idefelé kordén vontattak maguk után a havas elviek. Jankó összerezzent, amikor a tölgyfa ajtó becsapódott a háta mögött. Miféle hajlék ez? kérdezte idegesen. Sötétben és hidegben alszol itt? Vlad ájtatos manóként csoszogott beljebb a láda mögé, ahol hunyadi kargya nem érhette el rögtön. Te a napfia vagy, Jankula, én viszont a hold gyermeke. Te a fényt szereted, én az éjszakát. Mi van abban a ládában? Kíváncsi vagy rá, menj oda és nézd meg. Jankó rosszat sejtve tett egy lépést a láda felé, de aztán megtorpant. Emelt csak le róla a leplet, mormolta feszülten. Vlad megrázta a fejét. Vedd De aztán engem ne okolj, ha valami olyasmit találsz alatta, amit nem szerettél volna látni. Jankó szédülni kezdett. Ha nem lenne ennyire részeg, talán pontosan érteni ezeket a csikorgó olászavakat. Bizonytalanul állt a ládánál. Ahogy felpillantott a hercegre, valami megfogalmazhatatlan rettegés lett úrrá rajta, olyan, amit még sohasem érzett. A világtalan teremtmény élvezettel kuncogott. Persze, ha most nem nézed meg, mi van a ládában, egész életedben átkozni fogod magad. Mindig emlékezni fogsz a gyávaságodra. Jankó elvörösödött. Határozottan kinyúlt a lepel felé, de vissza is rántott a nyomban a kezét. Halk neszezés hallatszott a ládából, mintha egy test moccant volna oda Az idő nem változtat semmit. Hallotta Jankó a herceg reszelős hangját a messzeségből. A múlt védkei csak vérrel törölhetők le. Tudom ki vagy, suttogta Hunyadi, és tudom, hogy mit akarsz. Sorra kerültök mind. Az apád, de te előbb. Jankó felkészült, hogy lerántsa a leplet a ládáról, a mekkor kitárult az ajtó. Az öreg újlaki áltott szétterpesztett lábbal, kezében fákjával. arcán gyűlölködő kifejezés suhant át, ahogy beleszimatolt a levegőbe. Ó, a mi kedves házigazdánk, ne aggódj újlaki, fiú barátunknak az szála sem fog meggörbülni. Éppen csak a kíváncsiságát próbálja kielégíteni. Az öreg felhördült. A kíváncsiság már soki fiúnak okozta idő előtt a halálát. Menj innen, János, ne zaklasd a vendégemet! Hunyadi ökölbe szorított kezében meggyűrődött a fekete lepel. Egyetlen mozdulat kell csak, egyetlen egy. Aztán, maga sem tudta miért, mégis eleresztette a bársonyt, illedelmesen fejet hajtott újlakinak és gyors léptekkel távozott. Az öreg úgy állt ott, mintha fedezné Jankó visszavonulását, szemét le sem vette Hercegről, ki tehetetlen düvelmerett világtalan szemeivel a fákja fénybe. Amikor Janko lépteinek zaja végképp elhalt a folyosón, újlaki fenyegetőn meglengedte a fákját a herceg felé. Semmi közöm ármányos ügyeidhez karós, Vlad, de ne élj vissza a vendég szeretetemmel. Ez a fiú a király védelme alatt áll. Zsigmod nem marad soká, sziszegte a herceg, és nekem elszámolásom van ezzel a fiúval. Hunyadi János épp úgy házam vendége, mint te vagy, nem bánthatod, Vlad gúnyos mosolyjal hajtott fejet. Amint kitesz innen a lábát, nem vendéget többé, igaz? Van-e valami kifogásod az ellen, ha én? Nem akarom hallani, mire készülsz. A mi közös ügyünk csak szövetségünkre tartozik, de ez a telszámolásod te csak rád és hunyadira. Hagyják ki belőle, karús Vlad! Az öreg újlaki kihátrált a kamrából, és becsapta maga mögött a tölgyfajtót, Vlad herceg ott maradt egyedül a feneketlen sötétségben, vihogva. Csontvékony ujjai gyengéden simították a fekete leplet, ami alatt a ládában megint megmoccant valami a sötétben. Jól van, suttogta a herceg, jól van, ne türelmetlenkedj, mindent a maga idejében. Jankó kivont kardal a kezében haladt előre a kihalt folyosón. Pengéjével időnként kettészelte a pókhálók folytogató szőttesét, s mert erre felé már nem világítottak fákják, minden fényt a 20-30 ölenként a falba vájt lőréseken áramló holdfény szolgáltatott. Jankó nem törődött most azzal, hogy az imént, mintha még a föld mélyén kóvájgott volna. Természetesnek fogta fel, hogy a hold beteges fénye vezérli tovább az útján. Ahogy óvatosan lépkedett előre, hirtelen Borbála toppant elé áttetsző sejem ruhában. Jankó elmosolyodott, s közelebb akart lépni hozzá. Ám ekkor észrevett valamit. Borbála, mintha más lett volna, mint lenni szokott. Szeme furcsán parázslott a sötétben, arca falfehér volt, s ahogy kinyújtotta felé a kezét, ujjai végén épp karmok csillantak meg a holdfényben, mint amilyen karmok Vlad herceg kezén csúfoskodtak. Jankó hűvösen hátrált néhány lépést. Álmodik tehát. Nem volt ínyére az álom legszívesebben rögvest felébredt volna, de tudta, hogy ez nem rajta múlik. Az álom láttatni akart vele valamit, s ha tetszett, hanem látnia kellett. Enyém vagy csak az enyém, suttogta halott fehér borbálas, kinyújtotta felé karmos ujjait. Jankó a fejét rázta. Vigyél el innen, sziszegte az asszony. Vigyél el messzire. Így állhatsz bosszút rajta. Örök időkre megszégyenítenéd. Én segítek neked. Holnap, a mennyegző előtt szökünk innen. Mit szólsz? Jó lesz így? Janko nem felelt, mert tudta, hogy a rémálombeli borbála nem kíváncsi a válaszára. Sápadtan elhátrált a Démontól, de a következő pillanatban karmosújjak berántották egy falba mélyesztett kamrába, s a vasalt tölgyfajtó nyikorogva zárult be mögötte. Jankó szíve hevesen kalapált. Ott állt a fekete lepellel takart láda előtt. Ez csak álom, suttogta rekettem Vlad, és a vállára tette kezét. Most nyugodtan megteheted, amit ébren nem mertél. Itt az alkalom, gyerünk, tedd meg! Jankó bólintott. Mit kockáztat? Semmit. Most kell cselekednie. Egyetlen mozdulattal lerántotta hát a leplet, és gyorsan felnyitotta a láda fedelét. A láda egy koporsó volt, s a koporsóban pedig egy ifjú lány feküdt. Erzsébet. Nem volt halott, alig észrevehetően lélegzett, és szempillája is megrebbent, ahogy a fény végig simította a sápadt arcát. Jankó rémülten felkiáltott, már nyújtotta is a kezét, hogy kirángassa a lányt a koporsóból. Vlad Herceg harsányan felkacagott a háta mögött, mire a koporsó fedelet döngve, csattanva visszazuhant a helyére, csak nem leszelve Jankó kezeit. A fiú még annyit látott, hogy Erzsébet kinyitja a szemét, de a sírfödél már is örök sötétségbe zárta. Ne! üvöltötte, és minden erejével igyekezett megragadni a ládát, magához ölelni, sohasem elengedni. Ám a koporsó zuhanni kezdett bele a feneketlen katlamba, ami egyszeriben megnyílt a lábuk előtt. Várj csak, várj csak, hová sietsz, barátom? Nyikorogta Vlad herceg, s megragadta Jankó ruháját, nehogy a koporsó után vesse magát. A láda így eltűnt a lángoló, fortyogó mélységben, sárga, kénköves lángoszlopokat hányva a magasba. És most? mondta Vlad világtalan, fehér szemeivel a semmibe meredve, miközben maga felé fordította Jankó arcát. Most beszélgessünk, fiam. Jankó tudta, hogy mindennek vége. Karjai ernyetten csüngtek teste mellett, s ahhoz sem érzett elegendő erőt, hogy felemelje a fejét. Jöjjön hát, aminek jönnie kell. Ekkor azonban, mikor már minden elveszett, éles vakító fény árasztotta el a kamrát. Valahonnan a magasból szárny suhogást hallott, és ezzel egy időben nyugtató hideg áramlatot érzett az arcán. Vlad üvöltve kapta szeme elé a kezét, a vakító fehér fény áradatból ugyanis egy hullámos hajú, Mosolygó ifjú ereszkedett alá, kezében lángoló pallossal, amit Jankó felé nyújtott. Isten kardját hoztam neked. Azt illeti, ki nem bolyong többé az éjszakában. Találd meg a lelkedben a fényt, mert a fény már megtalált téged. Jankó remegő kézzel kinyúlt a tüzes fegyverért, s mikor megérintette a markolatát, eleven villámló erő áradt szét a testében. Mintha a vérében végignyargaló akarat és energia hatására minden porcikája újjászületett volna, belül egyszeriben minden, de minden megvilágosodott. Mintha az éjszaka, a bús, sanyarú kételjek éjszakája örök időkre véget ért volna-e perzselő, soha ki nem hunyó belső izzás hatására. kül még éjszaka volt ugyan, de Jankó minden eddiginél bizonyosabban, szilárdabban hitte, tudta, hogy a sötét horizont mögött nem sokára felkél a nap, s aranytűzes sugaraival szerteszorja, messze űzi a sötétséget a föld minden sarkából. Felemelte a lángoló pallost, és megsuhintotta a levegőben. Köszönöm, mondta zengő hangon. Köszönöm neked. Szilágyi Osvát vibráló, angyalfényben fürdő arcán tiszta mosoly terült szét. Vigyázz a húgomra! Isten veled! A jelenés szerte foszlott, és Jankó zihálva ébredt a sötétben.